الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون والهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون والهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Qawlum ma'rufu wa magfiretun khayrum min sadakatin yetbeuha edha Wallahu ganijun halim Sarakallahu la'zim U ima Allaha samlasnog samlasnog Oni koji imanja svoja troši na Allaha u putu Liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova I u svakom klasu po stotno zrna Allah će onome kome hoće dati i više Allah je neizmjerno dobar i sve zna One koji troši metke svoje na Allahu putu A onda ono što potroše ne proprate prigovaranjem i uvredama Čeka nagrada gospodara njihova Ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati Lijepa riječ i izvinjenje vredniji su od milostine koju prati vrijeđanje Allah niye niye okum, ova bi sen iblagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Wa aftar salati wa tamu taslimu ala seyidina muhammadin as-sadifi wa adil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahuma alimna yanfa'una wa anfa'una bima alamtana wa zidna ilman ya'alim. <tip> <tip> <tip> Allahuma arinal haqqa haqqan var zukne tiba'a varinal batila batilan var zukne štinaba vad hilna bi rahmetike ti i salihin Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju na svim njegovim blagodatima a posrno na blagodati vjere molimo ga najvećim njegovim imenom da nas učvrsti na pravom putu i da slijedimo istinu i molimo ga najvećim njegovim imenom da nas sačuva svih oblika zablude i da nas kloni tih zabluda i da nas učvrsti napravom put i učini od onih koji su čestiti robe u njehovi. Amin. Još jednom mi je čast da večeras mogu biti zajedno sa vama. I prvi ajet koji ću podijeliti sa vama je Estaudbillah Kullu mena aleyha fan وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُولْ جَلَارِ وَلْإِكْرَامِ Kaže uzvišeni gospodar u ovom kuranskom ajetu sve što je na zemlji je prolazno samo ostaje lice tvoga gospodara plemenit i veličanstveni Na samom početku kazao sam da zahvaljujemo uzvišenom stvoritelju što nam je dao da u svojim srcima imamo šeharet da vjerujemo jednog stvoritelja i da slijedimo sunnet poslanika Muhammada s.a.w. to je najveća vrijednost koju možete da imate ako smatrate da neko drugi ima nešto bolje od toga vjerujte da ste u zabrut čovjek koji u svome srcu nema ašhedu an la ilaha illallah wa ašhedu anna Muhammada rasulullah taj čovjek nema ništa kaže gospodar sve što je na zemlji prolazno je. u jednom trenutku sve biva poveteno i spa, staneš preplemento gospodara svoga ono što će ti koristiti je i ono što bi na početku htio da osjećamo jedno zadovoljstvo Što svi zajedno u srcima svojim izgovaramo an la Da svjedoćimo da je samo jedan Allah I da je Mohamed njegov posljednji poslanik To je vrijednost Zameste kaže gospodar Ona je koga gospodar uputi Ona je na pravo putu Tebe je lično gospodar svakog od nas Naše crce očisti da budemo u vjeri jednog stvoritelj To je ponost, to je dika Gospodar koji je sve stvorio Galaksije, svemir Zemlju, nebesa, sve održava. Jednog sićužnog čovjeka je nadahnuo da vjeruje njega. On je taj koji je to učinio. Kada se je poslanik s.a.v. nekada rastužio, nekada bi nekoga pozovi u vjeru jednoga Boga, a imao bi negativan odgovor. A bi njegovo srce grudi, jeli, u grudima njegovim, njegovu tištilo ga je to. Gospodar mu je objavio fe zekir innama entamu zekir ti samo skrijedni paž opomeni. Leste alejimimu, sad nisi ti vlasnik srca njihovih. Ne određuješ ti ko će vjerovati ako neće. Ko će raditi dobra, dobra djela ako neće. To je da ukadeš na ono što je dobro. I ja se nadam ako boga da je ovaj, ovo večerašnje naše družnje, da će biti dokaz na sudnjem danu za onu ono, dokaz za nas, a ne protiv nas. Volio bih da Dok dolazimo na ovakva i slična druženja, da svaki puta pokušamo vidjeti šta je to što smo ponijeli sa tog mjesta i šta je to što će utjecati da promijenimo neku svoju osobinu ili je još više uljepšamo i dotjeramo. Da se ne bi desilo da slušamo i znamo, a da to ne ostavlja traga na srcima našim upana, uponašanjima našim. Elhamdulillah, ova hrana koju skupljamo je dokaz da mi nastajemo oplemeniti svoje osobine. Nastajemo oplemeniti naš osjećaj za davanje. Pa bila to kila riže, kila riže, ali ona ostavlja traga. I znajte da je vrijednost djela nije u kili riži nego u tvojom mjetu. Možda ćeš na sudnjem danu kad dođeš videti tamo brdo koliko brdo uhud, ili koliko cijeli vratnik ili sarevo, pa ćeš kazati odakle ovo. Pa će gospodar kazati naraslo, naraslo, ti si srcem dao kilu riže da svako zrno si imao ogromnu vrijednost. Gospodar taj koji daje vrijednost, djelu naše je da se odgajamo u tom smislu. Kada sam na stranci pročitao da smo za dvije godine prikupljali po kilu riže, po litar ulja, sakupili, hajman 12 tona. Far, imao 12 tona. 12 tona, jedan mali džemat koji je satkar od mladih ljudi koji nemaju možda neki svoj stalni izvor finansiranja, 12 tona to je bereket kontinuitet. a zamislite kada bismo mogli mjeriti znanje koje se ovdje kaže riječi koji se kažu o Resulallahu salallahu alaihi sellem. zamislite kada bismo to mogli mjeriti kilogramima ili tonama, koliko bismo mi tona na svojim plećima nosili zato kažem nastavimo da ono što čujemo koliko možemo u životima sve primjenjujemo i svaki puta analiziramo sebe šta je to što smo ponijeli šta je to što ćemo nekome prenijeti na drugoga prenijeti i što ćemo sami, sami usvojiti i nastati primijeniti. poglavlja koji, koja u ovo posljednje vrijeme kojima govori hadisi Resulullah s.a.v. iz Buharine, iz Virke Hadisa su poglavlja o čistoći bilo je abdostu pa evo sada od odgusun Neko bi mogao kazati Pa dobro nisu to vaš neka posebna bitna, Nisu to neka, neke bitne teme Koje bi trebali razgovarati Zapamtite Osnov Svakog gibareta taj čistoća Uzmite bilo koje je fiksko dijelo videćete da počne od čistoći Jer je to uvjet može šklanjati cijeli dan Ako nisi uzio atest Još ako se nisi okupo A imao si obavezu Džabas klanjao, šarijetski, gospodar ti možda to može primiti, to je izmeći tebe i njega. Ali šarijetski tvoj namaz je neispravo, ne makar cijeli dan klanjo. Ili možda ako na tvoje odeći ima toliko čistoće koliko šarijetski nije dozvoljeno, ti cijeli dan obavljaš namaz, nije ti ispravan, zar je, ne, zar, je, zar je to nešto što je nevažno? Osnom svakog i bareta je čistoće. Čak i ona u nijetima. Ako si udijelio sad, ako, moraš imati ispred nijet, inače ti to dijelo nije ispravno. Čistoća, i u fizička čistoća i naša duhovna čistoća. Zanimljivo je da uzvišeni gospodar kada govori u Kur'anu tamo o ovoj stvarnoj čistoći. Jesaluna kanel Mahid pita u tom mjesečnom proanju. Na kraju kaže Inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Zaista Allah voli one koji se čiste i koji se mnogo kaju. Subhanallah, prije toga nije govorio o grijesima. Pa da je se neko pogriješio, pa ona gospodar kaže, Allah voli oni koji se kalju. No, ako što pogriješi. Ne. Govorio je stvarno nečistoći, ali je spomenuo da voli oni koji se često kaju i oni koji se mnogo čisti. Znači, imamo dvije vrste nečistoći. Nečistoća našeg tijela i nečistoća naše duše i naše srce. I Subhanallah, gospodar nije kazao da, da voli Inallahu yuhibbu tawabin ni rekotaiba onoga koji se halji nego tawabin onoga koji to često čini i čim osjetiš u jednom trenutku da si uprljao svoje srce nečim uzmi abdest odmas takvrlasta kvlod da očisti svoju dušu ako si više griješio onda gusul uzmi ovaj duhovni Uzmeš gusul padneš na sjediš i kažeš gospodare oprosti ja sam pogriješio očistiš svoju dušu onaj koji čisti svoju dušu on će gospodaru doći čistoga srca i on taj koji će uspjeti šta je kazao gospodar ila man at allaha bi kalbin selim ko će uspjeti onaj koji gospodaru dođe sa čistoga srca a ko će doći onoga onaj koji je čistio svoje srce on će gospodaru doći on će gospodaru doći čistoga srca kažu jedne prilike su Upital jednog profesora ovdje u madresi, ranije predavao, čak je predavao i nekim mojim starijim profesorima koji su u penziji sada. Kaže, jedan od učenika pitao, kako je moguće, Kur'an je hak istina, on je svjetlo, on je nur. Poslanik s.a.v. donio jedne metode koji su ljudi prihvatili. I opet ima ljudi koji su prihvatili vjerovanje, a ima ljudi koji, koji nisu Prihvatili koji odbijaju Kur'an, odbijaju poslanika kako je to moguće? Ista srca gospodar dao isto tijelo, dao nam razum jedni prihvatili, a drugi nisu. Jedan zanimljiv odgovor je dao, može će zvučati ko šala, ali ima mudrosti. Kaže taj profesor, dosjetio se, kaže vidite sve nas, obasjava jedno sunce. Kada sunce ugrije u ružu, ona miriši. I svi se divimo. A kada, kada ugrije ovu načistoću, ona još više smrdi. To jeste, onako kako mi pripremimo naše srce. Kako pripremimo našu dušu. Onda ćemo Kur'an, pouke, namaz doživljavati drugačije. I naša duša i naše srce će biti još više čisto. Ona će još više mirišiti. Mi ćemo u tome uživati. Obavljaš namaz ne kao po teškoću, nego kao nešto u čemu uživaš. Osjećaj zadovoljstvo. I niko ne može kupiti ono zadovoljstvo koje vijednik može osjetiti. Ljubav koju sad ja osjećam prema vama, i vi prema meni, i mi međusobno. Zato što nosimo šaharat u srcima svojim. Je nešto što drugi osjetiti ne mogu. To samo može osjetiti vijednik. Svoje srce pripremili za to. Kada čovjek ne pripremi svoje srce, kada ga nečisti, kada njegova duša bude uprljana, on nečišćena, nije čini gusov, nije činio, činio istikvarno. On kad čuje nešto, za njega je to samo informacija, ne dodiruje nešto dušu. Pa bolan kad se spomeni, Ashab Rasulullah s.a.v. A kamali poslanik s.a.v. Još kad spomeniš da je on nešto rekao, ma to je da se uho pretvoriš, da čuješ kako da to osjećaš, da to osjećaš srcem svojim. Zašto postoje ljudi koji imaju tvrda srca, Zato što su svoj svoje srce nećem, drugom, a ne svome gospodaru. Subhanala, kada gospodar govori o ovom čišćenju srca i teubi, on se toliko kaže, poslanika nam selam, obraduje našem, našoj teubi, našim pokajanjom. Ti pogriješio, on te stvorio, ti prema njemu pogriješio, a kad se pokaješ, on se obraduje više nego čovjeku koji upusti, upustio, izgubio devu sahranu, izgubio svet. Njegov život je završao, više nema smisla. U pusnje čeka svoj smrt. I kaže, ponovo ugleda tu devu. Sve je ponovo vratio, vraćen u život. Više je od toga se obra, obradi naš gospodar, kada mi kažemo kada mi kažemo oprosti mi gospodar, kada učinimo tebu. Ja ću vas zamoliti da se malo primaknete kako ostali ne bi ovaj, vani i ostali. Slobodno pojedanje. Ko je taj koji čisti temeljito svoje tijelo i koji temeljito čisti svoje srce? To je onaj koji je razumio i svoj dunjaluk i svoj ahiret. A kad razumijete dunjaluk kao nešto što, što je prljavo, nešto što te, šteti vašem srcu i vašoj duši i vašem odnosu prema gospodaru, onda ćete nastati da se čistite ako je nečitoća ostranije koliko možeš, čisti se, koristiš je, ali pošto te upilja, ti se non stop pod nje čistiš. A onaj koji spoznao ahiret, zna da tamo prljavštine nema. Ako hoćeš na ahiret, među onima koji su čisti, onda moraš preman čist, doći na to mjesto. U jednom kuranskom ajetu, kaže Allah Jelešanuhu, opisuje jednu skupinu ljudi, a kada gospodar nešto govori, onda nama navodi to kao primjer. Kaže: "Ja lemune zahiran min alhayati dunya wa huma an alakhiratihum Kaže: Ima ljudi koji znaju samo spoljašnju stranu dunjavića, a oni zanemaruju ahiret. Što oni nečiste svoje srce, ne pripremaju svoje srce za trenutak kada će susresti gospodara svog. I što je najgore, ima ljudi koji se trude, oni klanjaju, oni čak i poste, Oni možda i Kur'an uče. Ali ni taj namaz, ni taj post, ni taj Kur'an ne doprije do srca njihovih. Oni ga svataju samo kao dunjavuk. Računaju broj rekiata. To nije matematika. Dva rekiata su možda nekada vrijedna u stotinu hiljada rekiata. Pa zar nije gospodar objavio Ibrahim a.s. Kada je klanjao hiljadu rekiata po rekiabe? O Ibrahime! Zalagaj koji staviš u usta siromaha, odnosno usta onoga koji je gladan, jer gospodara draži od, od tog i barata. je taj koji daje vrijednost. Zato nastavimo svoje srce pripremiti, pripremiti za gospodara našeg. U lahiratu hajru lakaminel ula kaže gospodar, gospodar naš ahiret je vama bolji od, od Dunjaluk. Kada sam htio da obrazložim ovu čistoću srca i duši, kako reko da vidim šta je to Dunjaluk? A Dunjaluk najbolje poznaje je onaj koji ga stvorio gospodar. On je on njemu kazao ne vedi ti njima, kaže gospodar, primjer Dunjaluk. Ili života na Dunjalku. Kama in enzellahu mine semai. فَخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الْرْيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا kažen navedi im primjer da je život na ovom svijetu kao bilje koje mi poslije napdapamo vodom s nebesa je spuštamo ono ipak postane suho vjetrovi ga raznesu a doista Allah sve može zašto je ovaj dunjalu ki život uzvišeni gospodar uporedio sa vodom i vilje ja ću probat nekoliko smjernica a nadam se da će ostaviti da će ostaviti pouku prvo je voda je ta koja mijenja stanja imate sad u tečnom, sad u čvrstom stanju i ona je u stahnu krijetanju dunjalk je uvijek u krijetanju sad si mlad kasnije si u srednjim godinama onda si ostavio sad si bolestan, sad si zdrav sad si bogat, sad si romašan ili bogat pa siromašan. Hala vi na dunjalku se mijenjenje onako kako se mijenja voda. Voda je ta, primjer drugi, koja brzo nestane. Ispari se, stavi na vatru, ona se ispari i nema. Tako isto dunjalk i ne vrijedi svoj život vezas da ono što brzo nestane. Kalu kem le bist. Kad su one u suri kad su u pećinu one Stotinu godina su bili u pećini Pa ih pitaju Kada ih je gospodar oživo Kjem lebisnu, koliko ste ostali Kalu lebisna jeumen ev baada jeum Ostali smo jedan dan ili bar dio dan Mi u životu živimo koliko 60-70 godina prosječno Oni su živjeli 100 godina Koliko je to? Dan ili dio dana Ne vrijedi dio dana Par trenutaka Svoje srce tome posveti na svom ono što je većno Da nam da vrijedi nam, Da nam život traje stotinu hiljada godina Ako to uporedite sa nešćem što je vječno, opet je to malo. Ne može se uporediti. Jer vječnost i ono što je ograničeno se nikako poroditi ne može. I ne vrijedi svoje srce vezati za ono što što malo vrijedi i za ono što kratko traje. I ono što je specifista vode, kogod je ušao u vodu, on se je stopio. Ako si ušao u dunjalk, moraš imati iskušenja. Morate taj dunjalk ostaviti, nekoga traga na tebe. Ali gospodar svakom iskušenju pijenicima jeli, olahšao od ove rješenje, pa je gospodar kazao, je je onaj koji bude gospodara svoga svjesta, on će mu izlaz iz svake situacije naći. Mi u Dunjalku imamo probleme i iskušenja. U tim problemima i iskušenjima mi se približavamo stvoritelju našim. Ako savladaš prepreku koji ti gospodar postavio, kaže gospodar ovo je od tebe iskušenje pa osaburiš gospoda ati podiži tvoj nivo osjećaš veće zadovoljstvo veće je zadovoljstvo u svog, svoga imara još jedna karakteristika vode ako jednu biljku zaljevaš malo ona će rasti normalno ako previše vode staviš ona će istrunuti uginući ako tnjealo previše vežeš za svoje srce on će te ga uništiti. A ne možeš bez njega, ako ga ostaviš, on će te usmrtiti. Niko kao koristiš ga, on je niko koliko dovoljan. Tako je gospodar kazao: "ولا Ne može zaboraviti svoj udio koji imaš u dunji aliku. Ja molim gospodara jeli da nastavimo svoje srce i svoju dušu očistiti. Onako kako čistimo svoja tijela za obavljanje namaza, bilo abdestom i bilo Prije nego što pročitamo hadis Večerašnji hadis Iz Buharine zbirke hadisa Zamolči vas kao što je to običaj Da provučimo dovolj Fatihu imamu Buhari Fati Večeras 276. hadis Iz Buharine zbirke Hadisa i poglavlje stresanje vode s ruku nakon poslije kupanja zbog ponosnošaja kaže se u hadisu hadesana Abdanu kale ahberana Ebu Hamzeh kaže pričao nam je Abdan od koga je obavijestio Ebu Hamza kale se miatul Emeš koji je čuo od Emeša Salim od Salima ibn Ebi Djaada An Kurreib An bna Abbas su Kurreba od, od imna abbasa koale kolet mei imuunetu. da je rekao bna abbaas jeli da vi je njemu rekla me mūna, suprugare suul lahasala lahua lingvo sellelle. Jomde bi bio odm piv da kažim da primijetimu, kuliko su suplugare su Nama preli znanja u postiku alehhi seela. Jedines one znala Intimu da su laasala laua livu selle kako se je čistio. I vidjeli smo mala prije koliko znači ako insta ne znači što A da nam to supruge Rasulallaha sallallahu alejhi ve sellem nisu prenijele, kako bi to znali? I videćete kakve detalje su zapažale, pa je Imam Buharija već u naslavu ovdje spomenu. Kaže Memuna je rekla: "Wada'atun li nabiyi sallallahu alejhi ve sellem Kaže da je postavila postaniku sallallahu alejhi ve vodu da se okuba fa se tertuhu bi seubin pa sa mu kaže dodala jeli zastrila ga jednom odjećom fa sabbe ala jedejihi fa ghasela huma polio je ruke i opravo ih thumma sabbe bijeminihi ala šemalihi pa je kaže on pokvasio svoju svojom desnicom ljevicu fa ghasela farđehu ka opravo je svoj ud fa bi jedih eruda i kaže udario rukama po zemlje. فَمَسَحَهَا يوتشينيو مَسَطَّرُه يِه ثُمَّ غَسَلَهَا ذاتِ مِيه وَطْرَاو فَمَدَّ مَدَ وَاستَنشَقَ إِذَا ضَرَى سْوَى عُسْتَا وَسْوَى نُوز وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ إِكَاجِي أطْرَاوْيَ سْوَى لِيسِهِ ثُمَّ صب على رأسه. فأفاد على جسده. I posuo svoje, jeli oprao svoje cijelo tijelo Thumma teneha Fadasala kodemeji Zatim se kaže pomirio Pa je oprao svoje noge Fenaveletuhu Fenaveletuhu Thuban Kaže ja sam mu dodila odeću Flem je Huzha I mi je kaže on uzeo tu odeću wa Wahuwa yenfudu bijedejihi Kaže, on je okrenuo se i kaže, otresajući rukama. U samom pogledu imam Buharija nam je ovdje naveo stresanje vode sa ruku. Znači, šta je, Resulullah s.a.v. je bio u stanju u kojem se je trebao okupati. Okupao se onim redosteljom kojim smo i ranije spominjali. Poslanik sallallahu alayhi wa sallam je vatio svoje ruke od zemlju i potrao je i to vidimo koliko je zemlja čista. Vi znate da jedna od počasti ummeta Muhameda sallallahu alayhi wa sallam da je učinio zemlju čistom. Pa kaže poslanik alayhi salam fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu ssalati falyusalli. Dego se nađe čovjek iz mog ummeta da klanja neka klanja. A ranije narodi su morali klanjati u svojim bogoboljanima šta mislite da nam je uzvišeni gospodar propisao da mora šklaniti samo u džami kolika bi to poteškoća bila umetu Muhammeda jedna od počasti našem umetu je da nam je gospodar učinio zemlju čistom gdje god insana se nađe može namaz dobaviti i nema za to ispriku poslanika čisti svoje ruke onim čime ima čisti svoje ruke zemljom a zatim je sapravo nakon što mu je njegova Hanuma, Hazreti Mejmuna radijallahu anha dodala odjeću Resula se ukrenuo stresajući svoje ruke zato što je tom priliku mogao dotaći one predmete koji su bili nečisti pa bi time svojim rukama nanio odjeću uzeo odjeću na koju bi prenio svoju nečistoću koliko je Resula salallahu alaihi voselem pazio da njegova odjeća bude čista i da čist fizički stanje pred gospodara svoga Drugi hadis Resulullah sallallahu alejhi koji govori: O istoj o isti temi, odnosno onome koji počine babu beda bi shik ki li rasih Onaj koji počinje sa desnom stranom da poljeva da poljeva svoju glavu. Kaže se u hadisu: Adatana Khalad ibn Yahya. Pričao nam je Khalad ibn Yahya, rekao je Ibrahim ibn Nafi od Ibrahima ibn Nafi' anil Hasan ibn Muslim od Hasana ibn Muslima An safijeti Bint šejbe O safije bin šejbe An a išete od a iših Ponov je supruga Rasulullah s.a.w. A iša radjallahu anha Kaled kunna iza asabet Ihdana jenabeten Kada bi neku od nas <coughs> Zadesilo stanje jenabeta Nečistoči Ekadat bi jedejiha Zelafen Kaže uzeli bi uze posvoli bi se tri puta po svojoj glavi thumme ta'hudu bi jediha ala šikkiha ala šikkihel ejmen i kaže zatim bi uzeli svojom ljevicom i posvoli svoju desnu glavu vabijedihel uhra ala šikkihel ejsar i uzeli bi svoju jeli, desnu ruku pa bi onda posvoli po glavi po lijevoj glavi po lijevoj strani po lijevoj strani glavi Ovdje vidimo iz ovog hadisa da se prednost inače kod muslimana daje desnoj strani. Rekljamo da smo mi vjernici koji očekujemo da nam gospodar da knjigu u desnu ruku a to je knjiga dobrih dijela. Femen utije kitabe u bijemini i u laika jakale une kitabe. Onima kojima knjiga bude data u desnu stranu on će knjigu svoju knjigu, či, svoju knjigu čitati. Is ono što bih na kraju htio kazati je vezano za ovo sakupljanje koje tabački mesdžid sakuplja vezano za muhajire koje imamo i siri je znate da gospodar kaže mm. wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina ttabeuhum bi ihsan radi Allahu kaže da je Allah zadovoljan prvim muslimanima muhađirima i ansarijama i svima koji ih slijede dobra djela činjeć subhanallah ovi ljudi su muhađri a u drugom kuranskom ajtu kaže gospodar jaju allazina amanu kunu ansar Allah ovi koji vjerujete budite Allahovi ansari Allahovi pomagać a znate da gospodaru pomoć ne treba on je uzvišen njemu pomoć ne treba nego se odnosi na pomaganja njegove vjere, pomaganje ljudima koji su u njegovoj vjeri i šta misliš na svodnjem danu kada dođeš i budeš od oni koji je gospodar odabrao da budu ensarije a nisu bili među onim ensarijama koji su, koji su prihvatili muhađje kada su došli iz Mekke u Medinu ja molim gospodara s obzirom da sam obaviješten da su ostala ja, mali dio sestava i uve večeras posljednje sakupljane koje je vezano za onu braću baću sirijice koji su mi preuzeli na sebe koje je manet da im dostajemo određena sredstva da, da, da se oni počasti ja molim gospodara da nam to primi i ako voda da budemo doniza koje je Resulullah s.a.v. kazao sebeka dirhemun miete elfi dirhem pretekao je jedan dirhem stotinu hilja dirhem vrijedno zapante dijela određuje gospodar. Kako Allahu poslanit jedan dirhem može stotinu hiljada, kaže čovjek je imao stotinu hiljada pa je dao jedan mali dio, a čovjek je imao dva pa je dao jedan. Molim gospodara da mi čistimo svoj metak davajući sadaku da nasačuva i učini od onih koji će čistiti svoje tijelo i svoje dušu. Amin. أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدين صادقين وعلى, وعلى آله وسخبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا كما قبلت من عبارك صالحين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب اللهم إنا نسألك تقا والهدى والعفاك والغنى برحمتك يا رحم الرحمين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذنا ولذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا كما قبلت من عبادك الصالخين تقبل منا كما تقبلت من عبادك المخلصين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة